Veselat vaselam ala rasulih la Bližimo se kraju Nemamo šta da izdržavamo Lako je siditi, hvala raditi Postite, lako siditi u džami I slušati, to je ljepota A velika je i fajda S Božem pomoći Suramu džadela rasprava Evo ovde Govori se o raspravljanju I o sašapšta, sašartavanju Kad sam je Allah, Allah je čuo govor onih koji su mislili kad se šrapću Ima ljudi kad ovako negdje neko mi na ovo govori, koja neće je Bog, samo njih dvojca biva čuju. Tako jedan prešao na Islam, dogovorio se u Mekre sa jednim. Ide da ubije pengambera. Otrovo je sablju i ot... došao je medijinu da ga ubije. A s ovim što je se dogovorio u Mekre, rekao je, nek niko ne zna. Ako ja zaglavim, on će čuvat njegovu porodicu dogovorili se samo njih dvojca, niko je više ne čuo. On će štititi njegovu porucu ili ti ubiji Mohamed Ali Svam, u Medinu. I ide onako je došao. je došao u Pengemberu, kaže što si došao? Kada je došao, to malo da te obiđe. Došao malo da u Medinu. Reci kada je što si došao, pita je Pa došao tako onako, što mi rekli. I onda malaj selam kaže, ti i tvoj drug ste se dogovorili, a niko vas i čuo svi vas dvojci, da se došao da me ubiješ. I onda je on kontrol, komu je mogao kazat, kad niko svi nazivajci nije čuo, samo me je mogao Bog kazat, Allah. I primio islam, a ovaj tam malni crkva jer on čeko vijest da je ubio Muhammed a.s. Al <kuh> Allah obavijestio, evo ovo je to i kad se vi dogovarate, kad se zašartavate, pa kad bi oni govorili svojoj ženi, da mu je komajka majka, no zakrini se. To je opasno ovdje, kako se govori. Ne smiješ tako govoriti. Mati leđa u svojej materi. Svašta svak, svak, svak, svakako se Arabi ponašali. Pa je se dato huvejla, žalila na svog muža Samita, pa je Allah objavio ovo. Ne Nemojte tako govoriti. Žalila se čovjeka u leđa. Evo, vidite da se negdje i žena žali. Znači, ovdje se ljudi želi na žene, ovdje se žena žalila na čovjeka. I zna, zato kaže Allah, znajte kada je vas trojica, četvrti Allah s vama. Vas, pet, četiri ili, a kako ide da je, hamsatni ilahu sajom. Ako je vas, pet, šesti je Allah. Gdje god vi bile, Allah je s vama. On je s vama, gdje god. I zato, kad se dvojica, dvojica kad sjedi, I još jedan treći, znači trojca. Ne mogu dvojica ništa nauho govoriti, a doba ovaj šuti. Onda ću ostati sam i reći što ono oni šapali, što se oni sašaptavaju. Pa će se rastužiti. I tako su dvojica radili u engleskoj, pričali bi na arapski, kad ona dođe na engleski, bi govorili. Pa ono koji dojeli nastaviti arapski, kaže neće da ti ne misliš šta li mi sad mutimo, šta li mi to pričamo. Nas je Pengamber naučio kad dvoje ima, ako ima treći, ne ima sašaptavanja. I ona je primila islamu. Onda rekla, vaš poslanik je civilizovan. U nas uči pedagogijima, životu nas uči u svim aspektima života. Pa zato vas ura nosi takav naziv i sa šaptavanjem i raspravljanjem. I kad raspravljate, nemojte raspraviti o griješenju. On mi, što je neposlušnost. I ko ostavi raspravu, i kad je u pravu, dobiće središnji dženet. Znači, fir deus. Ko hoće, je centar dženeta. Nemoj raspravljati, ko te pita, vidjet na hiretu koju pravdu, šta ima vedeć, šta se dokazivaš na dunjalku? Ako ti je stalo da te Allah na hiretu nagraduje, onda nemoj se na dunjalku puno pravdati. Nek' pričaju ljudi o tebi šta god hoće. Ako ti je stalo da ljudi na dunjalku reknu patovala, baš si nevin, a ja vala, ja si svega, eto dobit ćeš to od ljudi. Ali džaba je to stalo ipak. Jer je nežba mine šeitan, raspravljanje je od šeitana. Jednom ali se nam sjedu sve u background je pričao s jednim Ajabubakri i jedan sagornik. I pričali, pričali fino. I što im je nešto došao, poviše, poviše glas. Poslanik ustane i ode. Ja Resulala, kaže Bubekri, kućeš, Kaže neće da sjedim sa šejtanima. Ili sa šejtanom. A subhanallah, što je rekli. Dok se fino pričali, melek baš se štitio pored vas sidi, ćuču. Kad ste podigli tonove, kaže melek je otišao, šejtan došao. Nemere, valjate, gdje šeitan dođe. To je ono kad ti se ražljutiš i pođeš pričati. Nema to priče šefinije. To samo može biti vrijeđanja, Da, Bog, sad ću vam. Gledam tamo, negdje se i uredno. Šakama pošli udarati u džami. To je šeitan. Kad kada rešiš, idem, ja uvijem Boga da riješim. O, to ti je šeitan rekao, idem, još Boga da še žali. Onak kad je moj, ova sova, dan na, na njegovoj zemlji, Ne nemoj mi dan slovat na moje zemlji, a nemoj mi jutro osvijek, <laughs> eto šli tamo, kako on sad bi on njega popravljao. Znači, raspravljanje je mine šeitan, od šeitana, 100%. Čim vidite da ljudi raspravljaju ili šuti ili bježi, najbolje je iz tog društva pobjeći gdje se raspravlja. Ako se tonovi dignu, nema hajra Boga ne trude, evo Bogom se ponijem, niko od mene, i mene kad vidite, meni nabrije ustani, bježu samo biežak gdje dođe do rasprav do guje. O vjernici kad vam se rekne načinite mjesto nekomi. Bogurajte se znači i vama, jafsahillahu lekum i vama shallah načinit mjesto. Vidi kolko je fajda da neko dođe i napravi mjesto, pa fino je usta kad neko dođe. Ne valja da ja volim da mi ljudi ustaju, a fino je kad neko dođe da mu ustaniš. Jučitelj svom pretpostavljenom Pa će vama Allah, kaže, napraviti mjesto i uzdignuti onih kojima je dato znanje. Eto da znate, ovdje jedino u Krojanima ovo da će tebi Bog mjesto napraviti ako ti i nekom napravići mjesto. Pa je u tobu se uvozio, ne mislimo, ovdje ono nego negdje. Gdje god se nađeš, ako moraš nekom stupniti mjesto, pomaknice, pa će tebe Allah. Ovo baš Allah će ti učiniti mjesto. Čudno mi ovako zvuči. Danije evo gledam... Istahvadaleh on šejtan fa ansahu zikrullah. Ko god zaboravi spomnjeti Allaha, spomnjet Allaha njega šejtan zamanta. Zamanta kai šejtan ko zaboravi spomnjet Allaha. Evo tako stoji. Nećeš naći narod koji vjeruje Allahu i Sudnji dan da voli nekoga, bilo koga. Makar bi očevi, braća, sinovi, familija, ako su oni Allahovi neprijatelji. Onaj ko je Allahov neprijatelj Ko se su predstavljali Allahu i Dunelu, a Dunelu Allah adunela, je tako ide. Ko se su predstavljali i poslaniku, nije veži neki otac, neki brat, neki bilo ko. Jer je Allah kaže njih ojačo sa imanom. Tako je jedan bedrug svog oca ubio. Otac je tam tamo mušrikom bio vam, oca. Mi brek pa nije ispravno, ali on alone mušrik tam bio. Oni se borio na drugoj strani na bedru. Ovdje sahabi se spominju kao neprevaziđaneg generacija u smislu ljubavi. Kaže, volili su više drugom nego sebi. Jedno je voliti drugom ko sebi. To je ko neka pravda. Da voliš drugom kao sebi. A sahabi su volili više nego sebi. To, to ne znam, ne ide nimeni umoznat. Da li vama ide, ja ne znam. Da voliš više nek se to sam mati mora svom djeteta voliti. Kada ono jede, da, da, isto da mati jede, tako i drago kada ono mora fino jesti. Kao što Evo Bekir volio više Pingamber nek sebi, dok je poslanik pio vodu, a on žedan. I kaže, on je gasio svoju žeđu samo što je gledao Pingambera dok pije, toliko mu je drago nek se Pingamber napije. Ili onaj, to je to, ti su ti primjeri čudnih, kada je onaj došao na konak, pita poslanik ima neko da prijemi mu safira. Pita sahabe, nema niko hrane, uopće ne smije niko dignuti truku da ga primi. Zamislite kako sa sahabi teško živjeli, nemaju ništa uopće. Jedan se javlja, nema nije, samo ima za djece večeru. Nema ni za sve, ni za ženu. I ja, kaže, ja ću ga primiti. I dolazi ženi malo ranije i prije, kada imamo Engamberovog, Allahovog gosta. Tako ga je naslovio. Jer je poslanik pitao ko će primiti. Ali ka, kaže, nema, samo sada djece. Ne. Šta ćemo mu dati? Onda je on rekao, uspavaj djecu, gladno, a ja i tićmo se praviti, ugaćemo svjetiljku i pravićemo se da jedemo nekom sve pojde. I tako su radili. Znači, dici su uspavali, oni se pravili da jedu, a nisu ni oni večerali, samo da bi Allahovog gosta ugostili. I to je voliti više drugom nego sebe. Ko bi djecu uspavali, rekli, oni ga, kud bi ga upi, pala, zatrali, kada bi sad neko rekao, On, da, da ja djecu gladno uspavam. Ko je on? Ja da odmah bilo. Kod nari, kod vas, učinim. Ali ovo mogu radit samo vjernic. I šta je rekao ala selam l.a. sutradana? Allah je zadovoljan i Allah je se pohvalio pred Melekinovac, sinošnjeg ovoga, ashaba koji je ugostio musafira. On je jednu noć izdržao, ali je zaslužio da ga Bog pohvali među nebesima. E to radi vjernici. Nekom je rekao, pa jel, jel haram djecu uspavan? E, eto, on je uspava u djecu ali u Gosta. To su ashabi. To je sreća neviđena. Ne, ne ovdje se govori kakav konačni šetanov cilj jeste. Konačni cilj šetana, ne sam da griješiš. Njegov je konačni cilj da budiš ki autor. Da ne viriš u Boga. Da znate što je me... I da umreš kao nevirnik. Na samrti te nagovara. Jedan je pobožnak liječio od ovom, ovdje se spominjate v siru, Dota je do guru, i pored njega je šetan došao sidio sedio kao čaj. i Ha, i zikri, kad treba nešta iskaže, Hajmon, dje iskaže, nema potrebe. Dani vam sedio pored njega, ne treba ni jest. Od dje ti, kare, steče da ređu, kare, svudje, niko ti je samo u džami. Ja sam imao kao fanama da ređu. To je ono kad on je šetan govara, dmolo, zoviri i tamo. Malo, hajj, zinalk, hajj, malo, popij. I oni njega tako obatalio. I dok nije i zinalko činio, I onda se djete rodilo, a on je kobijagi čuvio neku ženu koja je ašao u čovjeku džihad, a on je to uradio što uradio. A šetene prvo bi rekao, der malo je vidi. Prvo bi on donesi rano da je ne gleda. Ali onda je rekao, der proviri, vidi kako izgleda. Dok ona nije njega ošvajcala. Ha, tam vami, dok nije zinalo činio. I šta sad, sad djete to? Ubit. ubiti djete da se ne zna da je činio zinalo. Doleze braća i saznaju. Saznaju šta je se sve desilo. I njemu sad dolazi šeitan kao spasitelj. Jer ja ću te spasit, jer onu pićinu iz nalika ubisla. Učini mi seždu. Padni šeitanu na seždu. I tako ga je po kjafiru. I opet gubli. E, eto, vidite kako te spas, spašava šeitan. Pa budite svjesni ovoga šta mu je konečni cilj. Da umriješ kao kjafir. O vjernici, nekad svako gleda šta je za Ahiret pripremio. Zasutra, ovdje skari. Zasutra, šta imaš za vječno? Za vječni put tajma šta znači te... zahire što bi rekli i nemojte boga zaboraviti jer ko Allaha zaboravi sebe zaboravi pogledajte malo ljude koji su Allaha zaboravili on ne vidi sebe samo druge vidi samo drugi ne valje k'on svijetac. to sti što su boga zaboravili i da je ovaj kuran objavljen brdima vidi ove da se brda tresu i odeva o, o asra hvala Allahu nalazi se uči zajtrje naveče i koga proči 70.000 amelija moli vazan za oprost Ako najveće proći, najveće isto toliko. Iako bi umruo, bio bi imao šehijsku nagradu. U Allah ulazi ašareko proći. Onda sura Saf govori o vjernici, nemojte jedno govoriti, drugog drugo raditi. Allah to mrzi. I oni žele da ugase laho svjetle. Allah dadne da još više izasjev. Kad god oni hoće da ugase laho svjetleno još više ojača, jer Allah tako hoće. A oni hoće da ugasi, a ne mere. Znaš, kad balon guraš, u, pun balon u vodu kad guraš, što se da... Što ti jače guraš, voda ga jače i vraća nazad. Jeste razumeli? Tako i kad gušiš narodu slobodu, a islam i vjera slobode. O vjernic, kada se pozovete na džumu, požurte, ostavite trgovinu. Haram je rad za vrijeme džume. To je me bolje ako znate. Zadnji onak što dođe, što dobije onaj zadnji? Kokoš je jaja, onaj prvi kao je da je zaklo devu. Pa onda ima goveće pa ovcu pa kokoš i na kraju ima jaje. A leto dobije i ona jaje na kraju. <laughs> šta bilo bolje šta nego ništa. A ovde se govori, vidi kako se shabi. I oni su bili obteraceni na neki način malodunjalkom. Glad. I žuli su oni za vrijeme. Džume je neko javio, stigla karavana sa hranom. Došla hrana, kada je svi sa shabe i džami ošli vidite šta je došla. Samo je dvanesta shaba ostalo pored Pingambera. A da su i oni izašli da je sam Pingamber ostalo kada je spržio bi bija zemlja bi progutala. Da su svi izašli, betere kuke ka ima ovdje stoji. Ostavili su te stojeći na minberi. A shabi pobigli da vidije šta, šta je došlo. Hrana, so, je li da je nije ni meni u glavu onaj kada je vidi hođa da sve odeše sa džumi, kad kada ima ni prašina, šta li bilo to, ne znam koliko piva. To je vici ispričano o tome, ja nećemo bit ćeo pričati. Uglavnom, evo ovde da znate kad nešto kod džume je tu reči. Kad se džuma sklanja, kad ide kud je sala, fantaširu k vlad. Laziš se posle zemlji pozemni posle džume. A do džume pripremi se za džumu i spomni Allaha. A posle džume traže lahove ime ku spomni Allaha, traži rad, eto. Ima je sura čak mu na nafik. Sura munafik. Ođe se govori kako oni se osjećaju, kao suplje klade. Što god se šta čudne oni ovako vrekne oni načule uši da vide je protiv njih. A kad pričaju oni dobro pričaju. Јe ste vidu kako oni kogod ovako malo poluta očima kad priča. Gledajte malo ove ljude na televiziji. Ko je iskreno priča vidimo se na očima. A vidi se kako poluta očima ko laže, alahom se vidi. Ko smišljeno lažno priča. A koji iz duše priča? E, Ovdje govori se, nemojte da vas, vaši imeci i vaša djeca odvrati od Allaha. I dijelite dok nije vam došla smrt. Kasno će biti kad, kad dođe smrt pa rekneš, vrati mi nazad, ja sad djeliti. Nema povratka. Mnogi će kazati, ja rabim, la, la la, a hartani, de me još, malo ostavi, ja ću dijeliti. A, a sad djelit ću sad djeliti. Nema. Kraj. Kada Eđer dođe kraj, svi bi dijelili možda, a možda i ne bi dijelili bi se ponovo vratili. I vaše žena i vaše djece svoje neprijatelje, kaže Allah Ćelršanu ovdje. Mnogi što smatili kad su Hidžru kasnije učinili, pa su došli u Medinu i vidjeli koliko su dana bez pejnogambera bili, kad joj, jesmo ja izgubili sa našom djecom i našim ženama koji su nas uvratili u Mekij, što nismo Hidžru učinili. Pa su onda, pa je Allah objavio, a što? Fafu, kako ide ona, vejntafu, vatasfahu, vatagfiru. Kad su pitani žena i djeca, onda budite, kaže, oni koji mogu prijeći, oprostiti, zaboraviti, ne znam joj kako bi rekao ono, da budeš fleksibilan. Nemoj odmah napadat porodicu, i djecu, ako je došla do toga do čega je došla. Jer moraš biti naći obazir kad su pitani žena. Evo, i sura Tahrim, da privodim u kraju, znači zabrana ovo što sam pingamber sebi nešto zabranio a nije nije smiju, nije smio niti je trebao zabranjivati. Al eto ale salam kao Miros i sjetova, ako je rec, on sad na, na, na jednoj, u jednoj sobi spavao sa Marijom koju je ženio kao onaj koja pa je primila islam, a ovoj zeni je bi bilo krivo što je to bilo na njenoj postelji, onda on rekao neću nikad više sa njom spavati. Eto sad tebi kažem, samo sam tebi rekao, neću nikad više. Pa mu je Allah objavuje, ajte, kako ćeš ti sebi zabraniti što te je dozvoljeno, da bi se sve žene dozvoljene. Ili ako je jeo meda od recimo, jedne žene, a Vamo Hafsa ili Aisha bijele ljubomorene, što nije njihovog meda ili što je iz njihove posebe, kada je iša čak hernila jedan put onaj čas ili sud iz koje je pegamber pe pe pe jeo. Zamislim ljubomore je i Aisha i da je nogom to hernula. I poslanik se sam nasmio. Jer zna šta je ljubomora, to je to je ko grob tvrdo, to nema tu oprostak. Nijema pomidovane kad je ljubom, ljubomar o pitanju. Pa je onda je li sam rekao, neću nikad više meda jesti. A ona mu rekao, čuje ti se smola iz usta. E, Pengamberu rekao tako, čuje se smola iz usta, što je ljubomara jaka. Pa je Allah objavio, nemoj ti sebi poslanići zabranivati ono što ti Allah dozvolio. Pa pa se one pokajale zbog toga. Da je Pengamber pisao Kur'an, ne bi ne bi o sebi govorio. Oni koji hoće da kažu da je Kur'an, izmislio ili ispisao Muhammed Ali Salaam, čitao grčku filozofiju pa, pa napisao Kur'an. A nepismen pismen, Allah ga zove da je umio, ne pismen je Muhammed Ali Salaam bio. Način nije znao čitati pismen, a sve je razumio, sve je poslanik razumio, ali Allah ga naziva umi, nepismen. pismen. I kada čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje, ne drva nego kamenje. Ovdje je baš ku enfusekno um vajah lihu, sebe i svoje porodice. Svaki će biti pitan za svoju porodicu, ne za državu, neći tala pita za državu, ko je bio političar, ko je bio predsjednik državi. Nego ti si bio predsjednik svoje države, koja se zove porodica. E ti ćeš odgovarati za porodicu, a predsjednik države će biti pitan za svoju državu. Ali nisi ti predsjednik, ti si ukući predsjednik, to ljudi ne kontaja. Pa i dalje na televizoru gleda kakav je predsjednik, ne gleda kakav ti u kući. si ti pravi, uku Čuvaš i svoju državu kada se zove porodica. Neću vam, nego nas interesuje dalje. Kad bi mi svak svoju državu čuvali u kući, bila bi dobra država. Ali u nas je razvaljena unutra država. U porodice država razvaljena. I onda ne mereš i sastaviti nikako. I pokajte se teobete na suha iskrenom teobom. I ovdje Allah navodi dva primjera. Primjer dvije žene. Keferumre eta lut vamre eta nu. Nuhovo i lutov žen koji ni vjerovali. A bile za peingambera. Pa kažem "Felem yugniya anhuma min Allahish shayya. Ništa im neće koristiti to što su bile za peingambera." Sad mi neko reko, "Ej, pa ti za peingambera mu Pa ako ne voljaš, ne voljaš. Šta ima veze što si za peingambera mu Da ne bi sad ono bilo, "Ej, ja je unijega tajle žene, pa blago njoj, a teško meni što ja ne voljao." Evo kaže, "Ništa im nije zanatsko faraonove ženi, Pa ona žena je vjerovala, a on on bio se kako kaže da ima bog. Kad je on skonto da ona vjeruje, oni nisu svaki dan suncu zlagu, a meleki od krivilma pravili hlad. Pa je na kraju navalio jedan veliki kamen da je tako ubije, i ubio je tako. Al ona je gledaj svoju kuću u dženetu preselila sa ovog svijeta. To je najudaranija žena svijeta, pored Marije me i Fatime. To su četiri žene najbolje na dunjalu. Asija, Fatima, Atidža i Marijema. On Joana rekla Rabb ibn li indeke baitan ya rabbi daj mi kuću u dženetu pored tebe kada laha ona traži kuću u dženetu i spasi me faraona i njegovog naroda i tako je došla s ovog svijeta žena koja je vjerovala a njezin čovjek ubio pokario da ima bog a ona pored njega vjerovala sad majiti kazat evo ne vjerace vidiš kako je države živimo kakvom sistemu pozanima pa teži sistem nek faraon a žena mu vjerovala opet nuhove je žena nisi tile čak iz Pa Ibrahimo, otačnite, u svimu, pa i gamberom da kontakt. Sve opcije imamo, nemamo ništa sad ka ima nešto novo, nema ništa novo. Sve veće će jedno razvojati. U samo pametnik crpe poku pa da i mi uzimemo od ovoga poku. Amin, arhven, arhven, arhven.